Bucură, iar când piercei fără de lege, ea tresaltă de veselie. Prin binecuvântarea oamenilor drept cetatea merge înainte, iar prin gura celor nelegiuiți ajunge ruină. Cel nepriceput urgise urgisește pe aproapele lui, iar omul cu bună chibzuială tace în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 Neamurile văd, dar nu pricep nimic și nu-și bat capul cu așa ceva, ca adică Harul lui Dumnezeu și mila Lui sunt coale și săi, și că poartă grijă de Sfinții Săi. Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, o să zicem... Doamne miluiește! Oamne a toți, Dumnezeul părinților noștri, ne rugăm și auzi-ne și ne miluiește! Doamne miluiește! O, -ne Dumnezeu Dumnezeule, după mare mila ta, Demoniții au și ne miuiește, dăm ne ne Încă ne rugăm pentru prea fericitul părintele nostru Daniel, patriarhul bisericii ortodoxe române. Pentru un alt preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de jos, Pentru sănătatea și mântuirea lui. Sunt popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ainsatelor, și pentru viitoare de Hristos Armată, pentru sănătatea și mântoirea lor. Doamnevi. sfânt frații noștri români preoți, diaconi, adiacon, monah și Malachi și pentru toți cei din Hristos fraței noi și pururea pomeniții ctitori ai acestui sfânt rocaș și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații noștri drept slăvitori creștini, care o aici și pretutindă. Sănătatea, mântuirea, Cercetarea, lăsarea și iertoarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, Slujitori, inchinatori, titori și binefăcătorii, ai acestui sfânt loc. Binefăcătorii și miluitorii Catedralei Mântuirii Neamului și pentru toți editorii și lucrătorii care se ostenez înălțarea acesteia, pentru sănătatea, mântuirea și ajutorul.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 și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, piluiește! Călătă desăvârșită, pace și fără de păcate, de la Domnul să cere. Pace ah, credincioasă, lauzitor! Sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. iertare de păcate și de greșelile noastre, de la Domnul să ceră. și pace lumii de la Domnul să cere. Doamne, Doamne. noastre în pace și o să vărși de la Domnul să Ora junegată lui disponți, să cerem, sfânta, curată prea binecuvântată, slăvita asta până de Dumnezeu, născătoare și purerea Fecioara Maria, cu toți Sfinții pomenindu -no.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 Iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălță Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin, pace tuturor. Slăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Dumnezeu, acum și porurea și-n vecii vecilor. cündurări în alte fruntea drepț slăvitorilor creștini și trimite peste noi minele tale cele bogate pentru rugăciunile prea curate îi noastre de Dumnezeu năschetoara și pururea fecioara Maria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 Sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți părinții noștri, mari dascăle-i și erari. Vasile cel Mare Grigorie, Cuvântătorul de Dumnezeu și o albură de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 Spiridon al trimitundei și nectarie de la Eghinam făcătorii de minuni. Calinii de la Cernica Iosif cel nou, Ioreț și Sava, Iosif mărturisitorul, Ghelasie și Leontie, și ale tuturor sfinților ierari. Ale sfinților și slăviților mari mucenici, Gheorghe, purtătorul de biruință, Dimitrie, izvoretorul de mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat, și Ioana cele 9 de la Suceava, ale Sfântului Sfințit Mucenic al Alambie, ale Sfinților Mucenici Nikita, Romanul, Sergie și Vah, Ioan Valahul și Oprea, ale Sfinților Mărturisitori Ioan și Moise, ale Sfinților Martiri Brâncoveni, Constantin, voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și Sfetnicul Ianachem. Ale Sfintelor Mucenițe, Filoteia și Tatiana, și ale tuturor sfinților, buni viitori muceniți și mucenițe, ale sfinților voievozi Ștefan cel Mare și Neagoe Basarab, ale sfinților vior și de Dumnezeu purtători părinții noștri, Grigorie de Capolitul Nicodim cel Sfințit, Dimitrie e cel nou. Daniel si vasinei de la Poiana Mărului. Paisie și Ioan Iacob de la Neamț. Și ale tuturor sfinților cu vioaș Ale sfințelor cu vioase mai Parascheva de la Iași. Și teodura de la Sihla, și ale tuturor sfintelor cu vioase mari. Ale sfântului Ierarh martir, antimi vireanul Mitropolitul Mitropolitului sării românești, și ale sfinților mucenici, Calistrat și epicaria.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 Cine milăiește pe noi? Doamne milăiește Fericitul Părintele nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Pentru-n al preasfințitul Părintei Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Credinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos Armată, pentru sănătatea și mântoirea lor. Doamne mire, este! Doamne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 Pentru o dignă, o iertare a păcatelor și fericită apomenirea tuturor celor care mai înainte s-au mutat într-o dreapta credință, părinții, și ai noștrii, durești, lăbitori creștini, care o aici și pretutindă. Ca să se păzească Sfântul locașul acesta, Țara aceasta și toate orașele și satele. De boală, de foame, de cutremure, de de, potom, de foc, de sabie, de nevălirea al neapuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. și Pentru ca milostivi.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 Binefăcătorii și milăitorii Catedralei Mântuirii Neamului, și pentru toți editorii și lucrătorii care se în înălțarea acesteia, pentru sănătatea, mântuirea și ajutorul lor. Doamne, Domnul Dumnezeu să audă glasul rugăciunii noastre a păcătoșilor Și să ne miluiască pe noi. Domnul miluiește, Domnul miluiește, Domnul miluiește. Încă ne rugăm pentru mila viață, pacea, sănătatea, mântuirea.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 Arhiepiscopul Dunării de Jos, Preasfinţiţii episcop vicari, Varlam, Plăişteanul, Ieronim Sinaitul și Timotei, Prahoveanul, Arhimandritul Paisie, Arhimandritul Dionisie, Arhimandritul Clement, Arhimandritul Ciprian, Protosinghelul Andrei, Protosinghelul Lucian, Proto-singhelul Joachim, Proto-singhelul Kirill, proto Corneliu, proto Silvestru, proto Adrian. iro Maxim, I monachul Simeon, Prevotul Ioan, Arhidiaconul Maxim, Arhidiaconul Mihail, Arhidiaconul Siluan, Arhidiaconul Constantin, Arhidiaconul Ștefan, ero diaconul Sergiu, diaconul Răzvan Mihai, diaconul Adrian, diaconul Alexandru, diaconul Mihai. Stavroforele Cristofora și Gabriela, monahile Hiruvima, Eliconida, Elisabeta, I Caterina Magdalena și Epiharia, rasoforele Adriana, Fanuria, Macaria,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 Pământului și a celor ce sunt în mare de parte Și milostiv este stăpâne, milostiv din față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi. Pe milostiv și viitor de Oameni Dumnezeu și ție slavă în alță Tatălui și Fiului și Sfântului Lui Acum și puru și în veci veci noi. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea și stăpânei noastre de Dumnezeu născătoarea și pururea fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirele cinstitelor și cereștelor netrupești puteri pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale Sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților și slăviților biruitor mucenici, ale Sfinților cuvioși și de Dumnezeu purtător părinții ai noștri, ale Sfântului Ierarh, Martir, Antim, Ivireanu, Mitropolitul țării românești, a cărei sfântă prăznuire să vârșim, ale Sfinților, Mucenici, Calistrat și Epiharia, a căror sfântă prăznuire să vârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeieștilor Părinți, Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților Tăi. Bine primită, fără rugăciunea noastră! Amin! De iertare greșelilor noastre! acoperne pe noi cu acoperământul aripilor tale, depărtează de la noi pe tot vrăjmașul și protivnicul.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 De cadru dreptate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 Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, care ai binecuvântat cele cinci pâini în pustie și ai săturat cu ele cinci mii de bărbați, vine cuvintează și pâinile acestea grâul, vinul și untul de lemn și le mulțește pe dânsele înspând locașul acesta,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 cu sa iubire de oameni totdeauna acum și pururea și în vecii, vecii lor. Amin. Slavă pentru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire.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 Cât s sau umolțit cei ce mă necăjesc mulți se supra asupra mea mulți zic sufletul meu nu este mântuire lui în Dumnezeul lui iar tu Doamne sprijinitorul meu ești slava mea și cel ce nalsca capul meu Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui eu m-am culcat și am adormit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 ca o sarcină grea păsat au peste mine, Un o sau de miros greu și-au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit-o m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam, că mele s-au umplut de ocăr și nu este vindecare în trupul meu. necășit m-am și m-am smerit foarte, răgnit am din suspinarea inimii mele, Doamne, înaintea Ta este toată durirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut. Și cei de aproape ei mei departe au stat și se seleau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie grăiau de șertăciuni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 Că eu spre bătăi sunt gata și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi griji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiești s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce m răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu. Nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu.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 Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purureaș și în vece vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavăție ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavăție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavăție, Dumnezeu nostru, slavă ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh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 Strigat am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele. Oare morselor vei face minuni? Sau cei se vor sculaște, vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva mormând mi și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște în întunerii minunele tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, le pe sufletul meu și-ntorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și în Ostenel, din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am zmerit și m-am măhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și în fricoșările tale m-au tulburat. Înconjuratul m-au capat toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtată ai de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mei. Doamne Dumnezeul mătuire mele,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 în ce chip miluiește Tatăl pe fi, așa a Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, a dus și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duc a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște în nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul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 Îghnit e Duhul în mine. Și inima mea încremenită în lăuntrul meu. A dus mi-am aminte de zilele cerite de mult cu getata, în la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Întins am către tine mâinile mele, sufletul meu, însetoșat de tine ca un pământ fără de apă. De grabă, mă Doamne, ca să Duhul meu.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 Duhul Tău cel Bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață. Pentru dreptatea Ta scoate din necas sufletul meu, fă bunătate, desârpește pe și mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzimă mă Doamne, într dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău.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 Aleluia, aleluia, aleluia, slavăție Dumnezeul nostru, slavăție, cu pace Domnului să ne rugăm. A sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Domnului, să ne rugăm. Pentru pacea, toată lumea, pentru statul mici, lui Sfintenorului Dumnezeu, biserici, pentru unirea tuturor Domnului, să ne rugăm. Domnului, să ne rugăm mereca și pentru cei ce cu credință cu evlagie și cu frică de Dumnezeu intră și se roag în Ia Domnului să ne rugă Părintele nostru Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Monteniei și Dobrogei, Locțitorul tronului cezarei Capadociei și Patriarful Bisericii Ortodoxe Române. Pentru un alt preasfințitul Părintei Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, pentru cinstită preoțime și cea Hristos diaconime, Pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Domnul credinciosul popor român de pretutindeni, Pentru conducătorii țării noastre, Pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos sărbată, Domnului să ne rugăm. Domnul ne miluiește! Sunt la acesta, cel aceasta, pentru toate orașele și satele, Și pentru cei ce cu credință viețuiesc în ele, Domnului să ne rugăm.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 Să se înocrări să se la zidirea Catedralei Mântuirii Neavului, pentru slava lui Dumnezeu și spre oprotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim lovit noi, de ne ca solmânia, primești a și nevoia, părământuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Cura curată, vrea bine, cuvintata să stăpâna noastră de Dumnezeu, resetoarea și purulelea peșoara Maria cu toți ființii pomenindu-ne. Se doare de Dumnezeu, mi-a iubit să pe noi. De noi în noi și unii pe alții și toată viața noastră. Lui în Hristos Dumnezeu să o dăm. ție se convine toată slava, cinstea și ta, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și cururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Mărturiziți-vă, Domnul, că este bun este milorul numai zeul este domnul și soritorul nou bine este cuvântul cel ce vine pentru Povesti lucrurile Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a nouă, bine este cuvântat ce vine într-o numele Domnului. care n-au băgat în seamă aceasta s a făcut în capul uniiului la Domnul s-a făcut aceasta și minunată este într-o ochii noștri. Cum Dumnezeu este Domnul și s Fiului și lui Duh. Și acum și cu și-n vecii vecilor a mii. Pe tine ceea ce ai solidit. Mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Oamne, miluiește! Binecuvânta curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare, și pururea Fecioara Maria. Vreau să și unii pe alții și toată viața noastră Lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Că ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava, a tatălui și a Fiului și a Sfântului Dopi, acum și boloria, și în vecii veci, lor. Amin. Păzește pe noi Dumnezeule cu hoarul de-l minuiește. Vrească la culata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră, De Dumnezeu născătoarea și cu Fecioara Maria, Cu toți frântul să-i Pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție e slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Du. Acum și pururea și îl veci vecilor. I see that the sky de Dumnezeu unescutul, și fururile fecioara Maria, cu toți ființii pomenindu-l. și și toată viața noastră, Lui Hristos Dumnezeu să o dăm. S-a binecuvântat și s-a Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, Vai acum mișcu, nu ca crem să-l iau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 spent in love. pe Domnul Dumnezeul nostru să rugăm. Domnul miluiește, Domnul miluiește, Domnul miluiește. Să ne drepți ascultăm, Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Evangelia de la chiti.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 Dumnezeule, după mare milă ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. într-un totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mai este pururea. Ție unul am greșit ce rău înaintea ta, am făcut așa încât câte și tu, întru cuvintele tale și biruitor când vezi judecatul. Că iată, întru fără de legi m-am zamislit și, în păcate, m-a născut maica mea. Iată adevărul, a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale, mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu Isov și mă voi curăți, spăla mă vei și mai mult decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate, fără de legile mele, ștergile. Inima curată zidește în mine Dumnezeule și Duh drept, înnoiește în cele dinăuntru ale mele. Numele de la fața ta și Duhul tău cel Sfânt nu lua de la mine.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 Fă bine, Doamne, întru bună voi rata și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfă dreptății prin osul și ardurile de toți. Atunci vor pune pe altarul tău, viței. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu pentru rugăciune. nu Cel ce dăruiește pace tuturor, Ce ce te rog înțelepcii lui, lui Dumnezeu, Care faceți acest praznic Dumnezeu este. și cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu. Felic să ne bucurăm mari pe Dumnezeu, Cel ce s-a născut din vârf. Fără numai fărcătorului, Ci groaza focului, Vărbătește cântându-o, S-au bucurat cântându-i, Prea lăudate, Dumnezeul părinților, Și, Doamne, bine ești cuvântat! Bine ești și să ne închinăm Domnului cântându lui Și prea înălțându-l într toți voi. Bine, rege bine, crede ce oșe, cu tot roșterea, nascătoare de Dumnezeu, am înturi, Născut pre tine cea cu adevărat Născă-ntoare de Dumnezeu te mări Atotă spre zvernia noaptei sale Câiați de-acumă vor ferici toate neapurile Ceea ce ești mai de decât Herodimii mai sărbită, fără de asemănare, de se la fii, care fără sticăciune, pe Dumnezeu, cu băncuna căzut, pe tine, cea cu adevărată. A făcut mie măriri cel puternic și sfânt numele Lui, Și mila Lui din amânean spre cei ce se vele în sol. Ceea ce ești mai cistită decât te lubi Și mai slăbită fără de asemănare, Pese la fimi, care fără strica șorne, pe dumnezeu cu veșul la irescot, pe tine șar cu adevărul, pe scăpare de dumnezeu te mari. Păi cu tatăl cu brațul sau docul, li se pita cei mândri cu cu ce tunini vinori. Pe ia ce ești mai cinstită decât pe numiri, și mai sălbită, fără de asemănare, decât se la fii. Ca le fără stricășuri, pe dușnețe, cuvântul al iubescor, pe tine cea Ca un neșiridic, ca un neșiridic, ca un neșiridic, ca un neșiridic, ca un neșiridic, ca un neșiridic, ca un mai ca un neșiridic, ca un neșiridic, ca un neșiridic, ca un neșiridic, de un neșiridic, ca un neșiridic, ca un neșiridic, ca sfunt hai din el With mm -hmm. mm -hmm. Listen. Păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. O, pe miluiește! Prea Sfânta, curata, prea binecuvântata, până la noastră de Dumnezeu născătoarea Și cururea Fecioara Marii. Spiritul veni, gloria lui, lui Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu, pe noi, pe noi cineștii, preații, și toată viața noastră, lui Cristos, Dumnezeu să o dă. Sire, De tine te laudă toate puterile cerești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. No! Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor, lor. Amin. Dărește Dumnezeu, Sfânt și dreaptă credința drept în vitoriul și sfântă biserica ta opăzește păzește Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Și mai decât de rubimii, și mai știțită decât și mai fără de asemănare decât serafimii, care fără sticăciune de Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu de Dumnezeu ne glorie. Histoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavăție. Să Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, așa cum și Bulvea și veșii veșilor la mine. Domnicului este, domnicului este, domnicului este, în noi presfințite stăpâne. Adevăratul Dumnezeul nostru pentru rugăciunile prea mai ci sale ale Sfântului, săvitului înainte Mergătorului și Botezătorului Ioan, ale Sfinților împărați în tocmai cu Apostolii Constantin și Elena, ale Sfântului prea cuviiosului, părintelui nostru. Dimitrie, cel nou, ocrotitorul Bucureștilor și ale Sfântului Ierar Nectar e vindecătorul de boli, ocrotitorii Sfintei noastre catedrale. Urugăciunele Sfântului Ierar, martir timi, Vireanu, A cărei sfântă prăznuire o să vârșim, Ale Sfinților și Dreptilor și Dumnezeieștilor părinți,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 Doamne suse cristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. <hers> <hers> <hers> În numele Tatălui și al Fiului, și al Sfântului Duh. Amin. Păsorul cel bun, sufletul își pune pentru păstoriții săi. prea și preacucernici părinți, creștini și creștine, am început cu slujba privegherii în Sfânta Catedrală Patriarhală Evenimentul sacru din viața Ortodoxiei întregi și a Ortodoxiei românești în special, prilejuit de cinstirea Sfântului era Antimii Vireanu, mitropolitul țării românești, de la cărei săvârșire, prin moarte martirică, se împlinesc anul acesta chiar în luna septembrie, 300 de ani. 300 de ani care au trecut ca o strajă de noapte și ca ziua ce s-a încheiat, deoarece Sfântul Mitropolit al Țării Românești este cinstit în chip deosebit în toată Biserica Ortodoxă Română, un an întreg. Este un an pe care Sfântul nostru Sinod, din îndemnul și la propunerea Preafericitului nostru Patriarh Daniel, l-a închinat pentru cinstire de către preoțime, de către Cinul monahal, de către intelectuale creștini, de către dascălii de religie și învățăcei de la ora de religie și de către toată suflarea creștinească și anume să descifrăm în acest an comemorativ personalitatea de excepție atât în ceea ce privește slujirea lui Dumnezeu în biserică cât și în ceea ce privește prelungirea ei în biserică prin cultură prin cartea de cult și prin cartea de cultură și de învățătură și de înțelepciune, care iată, acum 300 de ani, când se tipăreau foarte puține cărți, în timpul acestui sfânt metropolit, cărțile tipărite cu tiparul cu litere săpate în lemn, au ajuns la numărul de 63%. Pe părirea unei cărți lua timp foarte mult. Hârtia și cernelurile erau foarte scumpe. Din aceste cărți, 39 au fost ori traduse, ori pregătite efectiv de Sfântul Antim, ca monah, eromonah, apoi Sares la Znagov, apoi Episcop al Râmnicului și în ultimii opt ani de viață, în timpul Domnitorului, iubitor de Dumnezeu, de credință, de cultură și de viață liberă, Constantin Brâncoveanu. 21 de cărți, acum 300 de ani, au fost tipărite în limba română. Era firească această descifrare timp de un an de zile în biserici, cum suntem acum aici, în școli, în instituțiile de cultură și mai ales, iată, în familiile creștine astăzi. Deoarece, deși au trecut, cum am spus, 300 de ani, parcă e. Predica în această catedrală, unde a fost sintronizat chiar aici, cu voiala și în prezența Sfântului Voievod Constantin Brâncovean. Și dacă ne gândim că tot astăzi, în imediată apropiere de catedrala Sfintei Patriarhii, la mănăstirea actitorită de Sfântul Antim, cunoscuta mănăstirea în timp din capitală are de asemenea loc slujba de pomenire a sfântului de priveghere după ce prea fericitul nostru patriarch Daniel împreună cu aspezi mari din două biserici ortodoxe suror pe care prin credință și cultură, prin arta tiparului, le-a slujit de o potrivă sfântul mitropolit al țării românești, cu ajutorul, bineînțeles, și al Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu. E vorba de Patriarhia Antiohiei, unde Sfântul Mitropolit Antim cu ajutorul Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu, au trimis o tiparnică încă atunci, în localitatea Alep și unde s-au tipărit cărți în limba greacă, ortodoxe și arabă, pentru prima dată. Și este prezent aici, Preafericitul Părintei Ioan al zecea, a al X-lea Patriarhul Antiohiei și al Întregului Orient, pentru a aduce omagiu de rugăciune din Biserica Antiohiei, acestui Mare Sfânt, pentru binele făcut pentru unitatea ortodoxilor, în acea Sfântă Patriarhie. Ca să mai spunem de asemenea că Sfântul Mitropolit timp, a slujit prin cultură, prin credință și prin tipar și o altă biserică a țării sale natale, din Iviria, Georgia de astăzi și din Biserica Georgiei este o delegație de trimisă de preafericitul catolicos Elie al doilea. Iată trei sfinte biserici ortodoxe reunite prin erarhii lor de de Preafericitul nostru sau au întrunit în rugăciune la Mănăstirea Antim, unde s-a sfințit Biserica Mare a Mănăstirii Antim și unde au poposit și moaștele Sfântului Constantin Brâncoveanu iar o părticică din moaștele Sfântului Constantin Brâncoveanu a fost așezată în Sfânta Masă, unde de acum înainte, lângă Sfântul Ierarh Antim la Sfânta Liturghie, va fi pomenit și voievodul protector Sfântul Constantin Brâncoveanu. Foarte pe scurt, cine este Sfântul Antim Ivireanu? Este un tânăr născut din părinți creștini Ioan și Maria, nu se cunoaște exact localitatea din Iviria, din Georgia, dar să știe că a fost un copil foarte iscusit în a învăța arta, pictura și sculptura. Nu a putut să-și desăvârșască în țara lui aceste îndeletniciri artistice deoarece în condiții necunoscute a fost răpit de turci și probabil dus până la Constantinopol. Acolo cu siguranță a învățat mai multe pe lângă patriarhia de la Constantinopol, pe lângă dreapta credință și unele din îndretnicirile artistice. Așa se face că el a ajuns cu sprijinul unui patriarh al Ierusalimului, după noile date ce le-au cules cercetătorii, pentru că de 300 de ani pe România a interesat cine a fost Sfântul Antim, nu l a uitat și au căutat să dezlege toate tainele legate de viața lui, o viață extraordinară. Și așa aflăm în ultimul timp că a ajuns la mănăstirea Cetățuia din Iași unde era o tipografie, unde se tipăreau cărți în limba greacă și unde l-a avut pe Mitrofan al Hușilor un mare tipograf care a lucrat și la tipărirea Bibliei de la București. Lângă tipograf român de excepție din Moldova a învățat arta tipografiei și auzind probabil de aceasta iubitorul de cultură, iubitorul de credință, iubitorul de poporul său, Sfântul Constantin Brâncoveanu i-a creat toate condițiile, l-a chemat la București și așa ajunge Sares al cunoscutei mănăstiri Znagov, unde a tipărit cele mai multe cărți. De asemenea, de acolo, așa cum am spus, a fost ales pentru trei ani Episcop al Srevechi, Episcopia Vâlcii, unde a tipărit cărți de dreaptă credință, mai ales pentru păstrarea unității ortodoxe, care era în veacul al 17 lea amenințată, în veacul al XVIII-lea. Era amenințată, mai ales în Transilvania. Așa ajunge apoi, după trei ani, după săvârșirea protectorului lui, mitropolitul Teodosie, de aici, din această mitropolie, slujitorii și voivodul l-au chemat la cea mai înaltă răspundere aici, din mitropolit al țării românești. Și a continuat aceeași pasiune pentru tipa, dar a început aici, în această catedrală, o lucrare apostolică și învățătorească, fără de precedent. Din locul acesta a rostit 28 de predici care sunt adevărate perle, mai întâi de toate alii credinții. Sunt în același timp niște tratate foarte sistematice. În spatele acestor cuvântări se vede un om foarte cult, foarte cultivat, care cunoștea și teologie și filozofie, și fiind un artist, știa să-și lefuiască și în lemn cuvintele, dar știa să le-și și prin rostire, încât în slujba lui am fost atenți cu toții, cum s-a arătat că Sfântul Antimi să a sălășluit pe Hristos cuvântul în viața lui și în cuvântul lui. Aceste cuvântări, care se numesc didachii învățături, sunt în același timp un mare dar adus limbii române. Poate după Mitropolitul Varlaam al Moldovei, care ne-a dat o carte românească de învățătură, aceste cuvântări sunt cuvântări de limbă română cultă. Deși el, așa cum am spus, nu era român de origine, dar duhovnicește cultural și spiritual a devenit mai român decât românii, ajutând în felul acesta prin tipar și prin cuvânt și prin viața lui Sfântă ca în același timp să se întărească și dreapta credință dar și limba noastră română să prindă contur cultural ca niciodată în istoria noastră. Iată un model zilele trecute am auzit Evanghelia chemării apostolilor la Hristos Domnul să devină pescar de oameni. Iată ce propovăduia aici în catedrală, chiar când a fost ales mitropolit Sfântul Antim ivirianul. El se referă, citez, la oameni fără de arme, fără de oștiri, sărași de avuție Slab de post, blâns pentru nerăutate, au înălțat nu steaguri de oaste, ci numai crucea, semnul păcii, propovânduind nu cu sunet de tobe și de surle, ci numai cu neputincioasă limbă și învățătură pe Hristos, și credința. Acești oameni, neumplând pământul de oști, preoși arhierei, cu strălucirile unei vieți bune, nici n-au acoperit marea de corăbii, ci numai fără de ran, fără de sânge, fără de bătămare, ei, Viruiesc iadul, sting înșelăciunea, izgonesc minciuna, întind numele Lui Hristos și credința, cât iaste întins pământul și lumea. Pentru aceasta nu iaste minune, iubiții mei ascultători, și cinstiți și de bun neamboiar, de m-au rânduit și pe mine Dumnezeu și m-au pus om mic fiind și smerit păstor mic la turmă mică la dumneavoastră pe care eu nu v-am nici nu vă țin turmă mică și mare și înaltă Mare pentru buna închinăciune și dreapta credință, care o păziți, curată și nescurcată, fiind înconjurați și îngrădiți între hotarele multor străini. Iată el cere bună ascultare și supunere, care arătați, zice Sfântul Antimi către biserică, și către arhiereu. Ce am putea spune tot pentru a readuce cuvântul Sfântului Antimi Vireanu la 300 de ani după ce El iată ne-a dăruit curaj în mărturisirea credinței, știința propovăduirii cuvântului Lui Dumnezeu metode pastorale pentru clerici și daruri nestemate de cuvinte pentru popor. În schimb, datorită greutăților timpului care au fost în istoria noastră și mai ales datorită dragostei sale pentru popor, pentru biserică și pentru turma sa, în condițiile grele, ale imperiilor de atunci, Sfântul Mitropolit după opt ani de zile de rodnică păstorire ca și a Sfântului Vasile cel Mare, am spune. Fiind asemănător Sfântului Vasile cel Mare în râvna pentru propovăduirea dreptei credințe și mai ales în dorința sa de a ajuta poporul sărac, de a așeza o opere pentru asistență socială în deoseb, la mănăstirea sa în timp și mai ales pentru a fi ridicat limba română la altarul Bisericii lui Hristos pentru toate acestea a fost răsplătit cu mazilirea sa izgonirea sa din tronul din metropolit și trimiterea în surghiun, unde se dorea acum 300 de ani la mănăstirea Sfânta Ecaterina din Muntele Sinai. Mai presus de toate, fără să aibă vreo vină, a fost și îndepărtat din cler, fiind redus la numele de simplu mirean Andrei. Ca un alt Sfânt Andrei Apostolul a plecat. Andrei a venit pe pământul românesc Aici a devenit antim monahul, eromonacul, starețul, episcopul și mitropolitul și de aici a plecat smerit înapoi spre martiriu, spre o sujire pe care a acceptat-o, pecedluindu-și cu sânge viața sa dăruită lui Dumnezeu, dăruită bisericii noastre, dăruită poporului român, și dăruită popoarelor ortodoxe oprimate din Orient, din țara sa natală și din Balcani. Se pare că n-a mai ajuns nici chiar până la Adrianopol, este foarte posibil, cum spun unii dintre cercetători și istorici, să fi fost torturat, schinjuit, omorât și aruncate părțile lui din trupul lui Sfânt, chiar în lacul Snagovului, Lângă Sfânta Sa Mănăstire, pe care a ridicat-o a ridicat și prin zidurile ei, și prin viața ei duhovnicească, și prin strălucirea ei culturală. Mai presus de toate însă, ca și Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu, și-au pecetluit prin dreapta credință, prin cultură și prin dragostea de popor, și-au pecetluit viața lor, în viața ortodoxiei, în viața Sfintei noastre biserici. În încheiere, pentru că a iubit atât de mult biserica, a iubit atât de mult pe preoți și pe păstori, a iubit atât de mult cultura și educația creștină. Către noi toți, în încheiere la această priveghere, ne-ar fi foarte de folos să ascultăm îndemnul său. Și anume această bună chiverniseană în biserică nu se poate face decât un singur om, orică de priceput ar fi el. Și zice plastic, Sfințitul păstor, erarcul, are nevoie de niște ochi care să vadă toate, prin preoți și prin rugători. Are nevoie de niște mâini să lucreze cele trebuincioase și are nevoie de niște picioare să alergem mijlocul lor la trebuințele tuturor creștinilor. Impresionantă este și imaginea pe care ne dă celor ce acum ne îndreptăm spre casele noastre. Ca mâine să venim mulți la Sfânta Liturghie aici, de la Catedrala, de lângă Catedrala Sfintei Patriarchii, pentru a cinsti pe Sfântul Mitropolit, aici, în locul unde ne-a păstorit, de unde ne-a păstorit. Și ne spune așa, iubiți credincioși, când plecați acasă, din biserică, să nu plecați plămânți de învățătură. Voi v-ați hrănit. Ia priviți la aici care merge în vie după ce s-a îndestulat de struguri scutură coarda viței ca să curgă boabele de struguri pe pământ și apoi în sepii lui ia broboane boabe de struguri să se ducă acasă să se pui, puii dea Dumnezeu ca toți să ne hrănim și să ducem în familiile noastre, la prietenii noștri, dulceața învățăturii, frumusețea limbii și mai ales iubirea de oameni, filantropia sfântului anti care, cum a arătat prea fericitul nostru patriar, opera și viața lui are mereu actualitate, are mereu concizie, este foarte precisă și, bineînțeles, are adâncime și profunzime teologică, căci în inimile și în sufletele noastre se cuvine să păstrăm râvna pentru Dumnezeu, Biserică și neam, ca și Sfântul antimi Vireanu. Amin.